Стівен Кінг Цикл Темна Вежа, Книга шоста, Пісня Сюзанни, п'ятий куплет Черепаха. Один. Мія сказала, «Балакати буде легше, а також все буде швидше і чесніше, якщо ми робитимемо це сам на сам». «Яким це чином?» – спитала Сюзанна. «Ми перенесемо палавер до замку. До замку на хаосі, в бенкетну залу. Ти пам'ятаєш бенкетну залу?» Сюзанна кивнула. Проте невпевнено. Її спогади про бенкетну залу лише нещодавно відновилися, а отже залишалися неясними. Та вона й не шкодувала за ними. Мія там годувалася. Ну, доволі пожадливо, якщо не сказати більше. Вона їла з багатьох тарілок, здебільшого беручи їжу пальцями, і пила з багатьох склянок, і говорила до багатьох фантомів багатьма позичними голосами. «Позиченими? Який там чорт позиченими? Краденими!» Два з них Сюзанна надто добре знала. Один, знервований і доволі піндючний, був світським голосом Одетти Гомс. Другий, мені на все начхати, гарчанням Детти. Схоже, що злодійка Мія хоч чимось поживилася у кожному куточку особистості Сюзанни. І якщо вже повернулася завжди роздратована і готова будь-кому в сраку вгристися Детта Волкар, то завдячувати цьому треба великою мірою саме цій непроханій чужинці. «Стрілець мене бачив там», – сказала Мія. «І хлопець теж». А потім після паузи. «Я їх обох знала раніше». «Кого? Джейка і Роланда?» «А тож, обох». «Звідки?» «Коли? Як тобі це...» «Тут ми не можемо балакати. Прошу. Давай підемо десь у більш приватну обстановку». «Десь, де є телефон? Ти це маєш на увазі? Щоб твої друзі могли тобі подзвонити?» «Відомо мені дуже мало, Сюзанно, з Нью-Йорка. Та хоч би як його не було замало, гадаю, тобі варто послухати». Сюзанна визнала її правоту. І хоча їй не хотілося, щоб Мія це зрозуміла, вона також воліла б якнайшвидше забратися з Другої Авеню. Звичайному перехожому плями на її сорочці можуть здатися кавою або кремом. Але сама Сюзанна надто добре пам'ятала, що воно таке. Не просто кров, а кров хороброї жінки, котра стояла на смерть, захищаючи дітей свого міста. Та ще ці торби розкидані довкола її ніг. Чимало колись вона надивилася нью-йоркських фолькен з племені торбарів. А як же? А зараз сама почувається волоцюгою, і відчуття це не Тебе ростили для кращої долі, як зазвичай приказувала її мати. Кожного разу, як хтось ішов тротуаром або через цей крихітний парк і кидав на неї погляд, їй квартіло сказати тій людині, що вона, попри свій вигляд, зовсім небожевільна. Хоча в неї і зашмарована сорочка, брудне обличчя, надто довге і розкуйовджене волосся. І нема при ній дамської сумочки. Ось тільки три торби валяються біля ніг. А тож, вона бездомна. Чи є хто безпритульніший за неї? Бродяги не лише без даху, а й поза межами самого часу проте цілком при здоровому глузді. Здоровий глузд її погоджувався з тим, що їй таки варто побалакати змією, аби дійти розуміння того, що тут наразі відбувається. Так, вона з цим погоджувалася. Але бажалося їй набагато простішого – помитися, перевдягтися у свіжий одяг і хоча б якийсь час побути ненавиду в людей. «Ти з тим же успіхом можеш собі забажати місяць з неба, Любонько!» – промовила вона до себе. І до Мії, якщо Мія її слухала. «Приватність коштує грошей. Ти в тій версії Нью-Йорка, де один єдиний гамбургер може коштувати цілий долар. Як небезумно це звучить. А ти не маєш жодного цента. Лише з десяток вигострених тарілок і якусь магічну кулю. І що ти тут робитимеш?» Не встигла вона зайти далі у своїх розмірковуваннях, як Нью-Йорк зник. І знову вона опинилася в печері дверей. У свій попередній візит вона ледь зауважила довкілля. Тоді керувала Мія, і вона вельми поспішала, лаштуючи собі прохід крізь двері. Але тепер все там було ясним. Там був панотець Калаген, а також Едді, і брат Едді в якомусь сенсі. Сюзанна чула голос Генрідіна, що допливав з глибин печери, насмішкуватий і водночас переляканий. «Я в пеклі, братику! Я в пеклі і не можу тут дістати собі дози! А винен в усьому ти!» Дезорієнтація Сюзанни була ніщо порівняно з тим, як її розсатанив цей нахабний, уїдливий голос. «Ледь не у всьому, що траплялося поганого з Едді, винен ти!» – заволала вона тому голосу. «Ти і всім зробив би послугу, померши в юності, Генрі!» Присутні в печері навіть не озирнулися на неї. «У чому справа? Хіба вона з Нью-Йорка перестрибнула сюди Тодишем заради забави?» «Якщо так, чому вона не чула дзвоників?» «Тихіше, тихіше, кохана!» Це в її голові прозвучав голос Едді, ясний як день. «Просто дивися!» «Ти його чуєш?» – спитала вона вміє. «Ти його...» «Так, а зараз помовч!» «Скільки ще ми тут мусимо залишатись?» – спитав Едді в Калагена. «Боюся ще якийсь час». Відповів Калаген, і Сюзанна зрозуміла, що бачить те, що вже відбулося. Едді з Калагеном перейшли до печери дверей, намагаючись відшукати Кельвіна Тауера і його друга Аарона Діпну. Якраз перед самою битвою з вовками це відбувалося. Це Калаген тоді пройшов крізь двері. Поки священник проскакував, чорна тринадцятка вхопила Едді і ледь не вбила. Калеген повернувся якраз вчасно, щоб утримати Едді, коли той був готовий кинутися з кручі просто в глибоке провалля. А саме цієї миті Едді якраз витягав торбу, а вже ж рожеву. Вона не помилилася. На боці каль'ї вона була таки рожевою. з підшавки шавки капризного Сея Тауера У торбі лежала потрібна їм куля – яка з тією ж метою потрібна була Мії, бо нею відкривалися незнайдені двері. Едді взяв торбу, напівобернувся та раптом застиг, насупився. «Що таке?» – спитав Калаген. «У ній щось є», – відповів Едді. «Скринька!» «Та ні, щось вшите в підкладку. На дотик схоже на камінець чи щось подібне». Раптом він подивився ніби прямо на Сюзанну, і та усвідомила, що вона все ще сидить на парковій лавці. Нечутно більше голосів із глибин печери. Є тільки шипіння і плескіт води у фонтані. Печера поблякла. Едді і Калаген поблякли. немов з найдальшої далі долетіли останні слова Едді. «Можливо, тут є секретна кишенька?» І вже після цього... Едді зник. Два. Отже, тоді вона у тодиші не побувала. Її короткий візит до печери дверей виявився лише видінням. Чи то бува не Едді надіслав їй цю візію? А якщо Едді, чи означає це, що він отримав сигнал, який вона намагалася надіслати йому з догана? то були питання, на які Сюзанна не мала відповідей. Якщо їй доведеться побачитися з ним знову, вона його спитає. Вже після того, як вкриє його не менш як тисячою поцілунків, звісно. Мія підняла червону торбу і повільно провела руками по її боках. Так, судячи з форми, в ній лежить коробочка. Але щось іще відчула вона на дотик. Якусь припухлість. Едді таки мав рацію, ніби камінчик. Вона, чи може вони, тепер для неї це вже не мало значення, вивернула торбу, помітивши при цьому, що пульсація тієї речі, що лежала в ній, посилилася, але намагаючись про це не думати. Ось воно, ось тут, під чимось, ніби під швом. Нахилилася ближче і побачила на підкладці торби нерубець, а щось на кшталт клапана з лейблом. Вона його не впізнала, і Джейк би не впізнав, а от Едді відразу впізнав би логотип липучки «Велкро». Хоч вона й чула якось пісню «Зізі -зі Топ», присвячену цьому продукту, «Застіпка Велкро». Мія підчепила нігтем клапан і потягнула. Той з тихим рипом легко піддався. Під ним виявилася крихітна кишеня. Що там? спитала Мія, не в змозі стримати здивування. Хто знає, давай подивимось. Вона просунула в кишеньку пальці і видобула звідти не камінець, а крихітну фігурку черепахи, схожу вирізану зі слонової кістки. Кожна крихітна деталь її панцира передана була артистично і реалістично, хоча фігурку гіпсувала одна, крива подряпана. Що трохи нагадувала знак питання. З-під панцера стирчала голова черепашки. Чорні крапочки її оченят з якогось антрацитово-чорного матеріалу виглядали напрочуд живими. Вона помітила дефект і на носі черепашки. Не подряпину, а тріщину. «Це старовинна річ», – прошепотіла вона. «Дуже древня». «Так». Теж пошепки відгукнулася Мія. Сузанна відчула себе надзвичайно гарно. Ця черепаха в її руці наділила її відчуттям, ну ніби якоїсь захищеності. «Черепаху здоровенну, уяви!» – пригадалося їй. «Черепаху здоровенну, уяви! На собі вона тримає світ Людви!» Так там, здається, було. «Десь так». А, звісно, це ж саме той промінь, уздовж якого вони просувалися до вежі. На одному кінці – ведмідь, шардик, а на протилежному – черепаха, матурин. Вона перевела погляд з крихітного тотема, знайденого в підкладці торби, на велику черепаху біля фонтана. Якщо не зважати на різні матеріали, велика була зроблена з темного металу, з мідним полиском. Черепахи були однаковісінькі. Включно з подряпиною на панцирі і клиноподібною тріщинкою на носі. На мить у неї перехопило подих, і серце ледь не зупинилось. Отак живе вона собі від пригоди до пригоди, іноді не звертаючи уваги на те, як збігають дні, майже не замислюючись ні про що, просто покладаючись на події і ту силу, котру Роланд називає К а потім трапляється щось таке, як зараз. І на мить перед нею виринає величезна картина, від неосяжності якої вона впадає в благоговійний ступор. Вона відчула присутність тих сил, що залишалися недосяжними її розумінню. Деякі з них, як от куля в очаритяному кошелі, були злими. Але ця... ця була... ВАУ! Промовив хтось, ніби зітхнув. Вона підвела очі вгору і побачила когось, схоже, що бізнесмена і вельми успішного, судячи з його костюму, котрий стояв напроти неї. Либонь ішов він собі навпростець через парк, кудись у своїх справах, таких же важливих, як він сам, на якусь там зустріч чи конференцію, можливо, навіть в ООН, штаб-квартира якої була тут поруч якщо на цей час вони не переїхали де-інде. Аж тут раптом чомусь застиг стовпом. Стояв з дорогим кейсом у правій руці. Величезними від здивування очима він втупився у черепаху на долоні Сюзанни Мії. Його обличчя розпливлося в широкій, якийсь немов наркотичній посмішці. «Зараз же сховай!» – заверещала Мія. «Він її поцупить!» «Нехай лише спробує!» Відгукнулася Детта Волкар. Голос у неї звучав якось розслаблено, навіть задоволено. Яскраво світило сонце, і вона всіма своїми клітинами раптом відчула, що всі проблеми хай собі йдуть під три чорти, бо сьогодні така гарна погода. Вишукана, прекрасна. «Гарна, вишукана, прекрасна!» – промовив бізнесмен. А може й дипломат, котрий геть забув про свої справи. От тільки що він мав на увазі? Погоду чи фігурку черепахи? І те, й інше, подумала Сюзанна. І раптом вона все зрозуміла. І Джейк би теж все зрозумів. Краще забудь кого. Вона розсміялася. Всередині неї засміялися Мія з деттою. Хоч Мія ніби проти власної волі. І бізнесмен, чи то дипломат, він також засміявся. «А вже ж, і те, і інше!» – промовив він. З його скандинавським акцентом останнє слово прозвучало як ітше, «Яка у фаз гарна річ!» «А таки гарна! Маленька, коштовна річ!» А колись, не так уже й давно, Джейк Чемберс був знайшов дещо дивовижно їй подібне. У книгарні Кельвіна Тауера Джейк купив книжку Беріл Еванс, що називалася Чарлі Чухчух. -чух». Чому? Бо вона озвалася до нього. Пізніше, а якщо точно, незадовго до того, як Роландів катет прибув до Кальї Бернстерджес, ім'я авторки на обкладинці змінилося на Клаудіо І. Інес Бахман. І так вона зробилася учасницею беззупинно зростаючого катету 19 Джейку Джейк у ту книжку засунув ключ, а Едді вирізав в серединному світі його дублікат. Людей, які бачили той Джейків ключ, він причаровував і водночас робив неймовірно піддатливим до навіювання. Точнісінько, як той ключик, і ця черепаха теж існувала у двох варіантах. Поряд з одним якраз і сиділа Сюзанна. Питання полягало в іншому. Чи ця фігурка має схожість з Джейковим ключем в іншому сенсі? Судячи з того, яким привороженим виглядав цей скандинавський бізнесмен, Сюзанна майже повірила, що відповідь на її питання буде так. Сюзанна подумки проспівала. «Дат-ачак, дат-ачаху, не турбуйся, дівчинко, ти маєш черепаху» і ледь не розреготалася в голос від такої дурні. «Я сама все владнаю», – сказала вона Мії. «Що владнаєш? Не розумію». «Я розумію, що ти не розумієш, тому й кажу, що сама. Ти згодна?» На очікування відповіді часу вона не марнувала. Щиро посміхаючись, обернулася до бізнесмена і високо підняла руку з черепашкою на долоні, щоб той її краще бачив. Похитуючи рукою вліво-вправо, вона впевнилася, що скандинав водить очима в такт, хоча голова його з пишною гривою білого волосся залишалася незрушною. «Як тебе звуть, сей?» – запитала Сюзанна. «Мат'єсен Ван Вік» – назвався той. Очі його повільно рухалися у слід за черепахою. «Я другий помічник посла Швеції в ООН. Моя дружина завела собі коханця». Мене це печалить. Запорів нема. З цим у мене знову все гаразд. Той чай, що мені рекомендував масажист в готелі, допоміг. І я тепер щасливий. І через паузу я щасливий від того, що бачу вашу сколдпадда, черепаха. Сюзанна була в захваті. А що, якби вона попрохала його продемонструвати гарну роботу кишечнику? Може, він тут же скинув би штани і навалив купу просто на тротуарі? Звісно, так би він і зробив. Вона розвернулася на всі біч, переконавшись, що поблизу нема жодних потенційних свідків. Це добре, хоча все одно цю справу треба закінчити якомога швидше. Джейк зі своїм ключем був зібрав чималенький натовп. Вона бажала, якщо це можливо, уникнути шоу. «Мать Єссена", почала вона. «Ти згадав...» «Мац», – відгукнувся він. «Перепрошую?» «Звіть мене Мац, якщо вам не важко. Мені так більше подобається». «Гаразд, Мац, ти згадав про...» «Ви говорите шведською?» «Ні. Тоді будемо розмовляти англійською». «А вже ж, мені так легше». «Я маю доволі важливу посаду», – повідомив Мац, не відриваючи погляду від черепахи. Я знайомий з багатьма вельми важливими людьми. Я відвідую коктейльні вечірки, куди гарні жінки з'являються одягнені у маленькі чорні сукенки. Хай це тебе не образить, маце, та мені треба, щоб ти заткнув свою пельку і розтулив її тільки тоді, коли я ставитиму тобі пряме питання. Гаразд? Мац стулив губи. Навіть комічно показав рукою, ніби зашморгує собі рота на блискавку. І все це, не відриваючи очей, від черепахи. «Ти згадав про готель? Ти живеш в готелі?» «Так, я живу в готелі Нью-Йорк-Плаза-Парк Хаят на розі першої авеню і 46-ї вулиці. Невдовзі в мене буде квартира в кондомініумі». Тут Мац певно схаменувся, що говорить зайве, і знову закрив рота. Сюзанна тримала черепаху в себе перед грудьми, щоб її новий приятель добре міг її бачити». І гарячково думала. Мац, послухай на мене, окей?» «Я слухаю уважно, місіс Сей. Я корюся вашим наказам». Її пересмикнуло від огиди. Отаке-то почуття. Та ще й у виконанні цього скандинава з його милим акцентом. «Ти маєш кредитну картку?» Мац гордовито усміхнувся. «У мене їх багато. Є Американ Експрес, є Мастеркард, є Віза». Я також маю картку Євроголд. А ще маю... Годі-годі, я хочу, щоб ти пішов до... На мить їй заціпало мозок. Але це швидко минулося. До готелю Плаза Парк і винайняв в кімнату. Заплати наперед за тиждень. Якщо там спитають, скажи, що орендуєш номер для леді, для своєї подруги. Тут їй згадалося, яка там на неї може очікувати халепа. Звісно, це Нью-Йорк. Це північ, і рік зараз вже 1999, і хочеться вірити, що розвиток подій відтоді тривав у правильному напрямку. Але краще уточнити. «Чи там не буде мені якихось неприємностей через те, що я негритянка?» «О, ні, звісно, що ні», – здивувався він. «Винайми кімнату на своє ім'я, і скажи клерку, що жити в ній буде жінка на ім'я Сюзанна Міядін». «Ти мене зрозумів?» «Так, Сюзанна, мій один». «Що ще?» «Звісно, гроші». Сюзанна спитала, чи має її новий друг готівку. Він дістав портмоне і вручив їй. Однією рукою вона продовжувала тримати черепашку в нього перед очима, а другою не в дуже гарному портмоне моделі лорд Бакстон. «Пачка дорогих чеків. Їй вони ні до чого» особливо зважаючи на його божевільно-криволястий підпис, та пара сотень доларів у старій, добрий американській капусті. Їх вона витягла і засунула туди, де нещодавно ще спочивали туфлі, до торби Бордарс. Підвівши голову, вона злякалася, бо побачила, що до бізнесмена приєдналися дві коскауток років 14 з рюкзаками. Роззявивши роти, вони уп'ялися сяючими очима в черепашку. Сюзанна раптом згадала дівчаток у залі під час виступу Елвіса Преслі в телешоу Еда Салівана. — Ой, як кульно! — промовила одна ледь не пошепки. Абсолютний ульот! — відгукнулася друга. — А ви, дівчатка, ідіть собі туди, куди йшли! — промовила Сюзанна. Обличчя їх погасли. На обох відбився однаковий вираз печалі. Вони були точнісінько, як оті близнючки скальї. «Ми конче мусимо йти?» – спитала перша. «Так», – наказала Сюзанна. «Дякуємо вам сей. Довгих вам днів і приємних ночей», – промовила друга. Сльози почали струменіти їй з очей. Її подружка також заплакала. «Забудьте, що ви мене бачили», – Гукнула йому слід Сюзанна. Вона тривожно стежила за дівчатками очима, аж поки вони не зникли на другій авеню, прямуючи в бік центру. Лише тоді вона знову звернула увагу на Маца Ван Віка. «Тобі теж час, Маце. Катай худко до того готелю і зніми номер. Скажи там, що твоя подруга Сюзанна скоро теж туди прибуде». «Що таке катай худко? Я не розумію». «Це означає поспішай», – сказала Сюзанна, віддаючи йому портмоне, звісно, без готівки, шкодуючи лише, що не понишпорола ретельніше між тими його картками, і дивуючись, навіщо комусь потрібно носити з собою так багато грошей. «Тільки назарезервуєш номер, іди у своїх справах. Забудь, що взагалі колись мене бачив». Тепер і мац, не згір за тих дівчаток у зелених уніформах, почав румсати. «Чи це означає, що я також мушу забути Школдпадда?» «Так», – Сюзанна згадала гіпнотизера, виступ якого колись бачила по телевізору, і чинив шоу Геда Салівана. що черепаху, але ти почуватимешся гарно до кінця свого життя. Чуєш мене? Ти почуватимешся наче…» «Можливо, мільйон баксів для нього не такі великі гроші». А мільйон крон, наскільки вона знала, вистачило б хіба що на візит до перукарні. «Ти почуватимешся, як сам шведський посол. Ти також перестанеш печалитися через те, що у твоєї жінки є коханець. К чортам його, так?» «Ага, к чортам його, того хлопця», – скрикнув мац, і, ще не встигши перестати рюмсати, почав усміхатися. Щось таке, ніби божество дитяче, було в його посмішці. Сюзанні від неї стало печально і водночас хороше. Їй хотілося зробити мацеві Ванвіку щось приємне. «А твої запори?» «Що? Всю решту життя кишечник у тебе працюватиме як хронометр», промовила Сюзанна, тримаючи перед ним черепашку. «Ти коли зазвичай ходиш?» «От разу після світанку». «Отже, так і буде. На все життя». Тільки якщо ти кудись поспішатимеш, скажімо, на важливу зустріч чи щось таке, просто промов слово матурин, і охота в тебе пропаде до наступного ранку. Матурин. Правильно. А тепер катай. А мені не можна взяти собі Школдпадда? Ні, не можна. Іди собі. Він зрушив з місця, тоді зупинився, озирнувся. Щоки в нього були мокрі, але вираз обличчя лукавий, жартівливо хитрий. «Мапуть, я її таки заперу», – промовив він. «Мапуть, вона належить мені по праву». «Цікаво побачити, як тобі це вдасться», – це зринула думкою Детта. Але Сюзанна, котра принаймні тепер відчувала свою відповідальність за долю їхньої схибнутої трійці, заткнула її. «Що таке?» «Скажи, ну чому ти так вважаєш, друже мій? Прошу!» Лукавий вираз не зник з його обличчя. «Не хитруй з хитруном», ніби промовляв він. Так, принаймні, здавалося Сюзанні. «Мац, матурен», промовив він. «Матурен, матурен, Мац, розумієте Сюзанна зрозуміла. Почала щось пояснювати йому про збіг у звучанні, а тоді подумала. Калья Калаген, «Розумію», – врешті сказала вона. «Але ж колдпадда не належить тобі, і мені вона не належить також». «А кому вона тоді належить?» Це печальне запитання прозвучало «А кому вона тоді не лишить?» І перш ніж встиг втрутитися здоровий глуст, чи хоч би цензурувати її, вона щиросердого виклала геть усе, що було в неї на душі і в серці. Сей, черепаха належить вежі, темній вежі, і за волею Ка я її туди поверну. Хай допоможуть тобі боги, леді Сей. І тобі, маце, довгих тобі днів і приємних ночей. Шведський дипломат пішов. Вона провела його очима, а тоді опустила погляд на фігурку черепахи і промовила. Дивовижна історія, друже маце. Мію не цікавила черепаха. Вона переймалася лише однією річчю. «Він казав про готель. Там є телефон!» Три. Сюзанна Мія поклала черепашку до кишені своїх синіх джинсів і змусила себе ще перечекати 20 хвилин на парковій лаві. Цей час вона приємно витратила на милування своїми вирослими знов ногами. Неважливо, кому вони належать. Просто вони такі гарні. І на вирушіння пальцями ніг у своїх нових крадених туфлях. Заплющивши очі, ненадовго викликала пульт керування в догані. Тривожних вогників там побільшало. І машинерія під підлогою гуркотіла гучніше. Але стрілка на індикаторі Сюзанна Мія лише трічечки просунулася у глиб на жовте поле. Як вона й очікувала, по долівці пішли тріщини, але на вигляд вони були не такими вже й загрозливими. Ситуація не перший сорт, але якось вони її переживуть. — Чого ти дожидаєшся? — зарепетувала Мія. — Чому ми тут іще сидимо? «Я даю можливість шведові виконати наше завдання в готелі і вшитися», – відповіла Сюзанна. А коли вирішила, що часу минуло достатньо для того, щоб він зробив все, що треба, підібрала торби, підвелася, перейшла другу авеню і вирушила по 46-й вулиці в бік готелю «Плаза Парк». Чотири у холі панувало приємне денне світло, розсіяне навскісними панелями з зеленуватого скла. Сюзанна ніколи не бачила такого гарного приміщення, окрім храму святого Патрика, малося на увазі. Але почувалася в ньому якось відчужено. «Бо це ж майбутнє!» – зринула думка. «Господи, ознак цього майбутнього тут було повно!» Автомобілі на вигляд менші і абсолютно інші. Чимало молодих жінок, як вона запримітила, тепер ходять з оголеними пупа червами, з брательками лівчиків на показ. Цей феномен трапився їй на очі разів п'ять на 46-й, дорогою до готелю, перш ніж вона второпала, що це не виняткова погрішність, а такий дивний вивих моди. У її часи, якби в якоїсь жінки засвітилася бретелька або хоч Дюйм Комбіне пішов гуляти вулицею, як тоді казали, то бідолаха в Мент шукала б притулку в найближчій вбиральні, аби привести себе до ладу. А що до голого черева? Тоді було б не уникнути арешту будь-де, окрім Коні Айленду, подумалося їй, поза всякими сумнівами. Але найбільше враження на неї справило те, що важко було виразити словами. Місто виглядало набагато більшим. Воно гуділо і греміло довкола неї. Воно вібрувало. З кожним подихом вона відчувала його неповторний фірмовий смак. Жінки, що перед готелем чекали на таксі і з бретельками на показ і без, були суто нью-йоркськими жінками. Швейцари цілих два, що махали таксистам, були суто нью-йоркськими швейцарами. Таксисти, вона чудувалася, як багато серед них було темношкірих, а один вона помітила був навіть у тюрбані, були суто нью-йоркськими таксистами, але всі вони були іншими. Світ забіг уперед. Це відчувалося так, ніби її Нью-Йорк року 1964 був резервною бейсбольною командою, а цей уже грав у якійсь вищій лізі. Вона ненадовго затрималася посеред вестибюлю. Дістала з кишені черепашку, щоб заспокоїтися. Ліворуч від неї розташовувався салон. Там сиділи, балакали дві жінки. І Сюзанна задивилася на них, не вірячи власним очам, як високо в них були оголені ноги, що стирчали з-під коротких спідниць. Та яких там спідниць? Ха-ха! І це ж були не тінейджерки, не якісь кралечки з коледжу. Цим жінкам було щонайменше за тридцять, хоча вона мала підозру, їй могло бути і за шістдесят. Хто знає, як далеко могла просунутися наука за останні тридцять п'ять років. Праворуч була невелика крамничка. Десь поза нею у закутку щось благословенно знайоме награвало піаніно. Ніч і день. І Сюзанна здогадалася, що якщо вона піде на звук, то побачить там багато шкіряних фотелів. Багато іскристих пляшок і джентльмена у білому смокінгу, котрий радий буде їй прислужитися, навіть якщо зараз усього лишень перейшло за полудень, від усього цього їй стало зовсім гарно на душі. Прямо попереду містилася реєстраційна стійка, а за нею перебувала найекзотичніша жінка з усіх, яких на своєму віку доводилося бачити Сюзанні. На вигляд у ній змішалися білі, чорні і китайці. Там, 1964-го, цю жінку, безсумнівно, незважаючи на її красу, обзивали б метискою. А тут її одягнули у надзвичайно гарний костюм і посадовили на реєстраційну стійку великого першокласного готелю. «Хай темна вежа і вельми похилилася», – подумала Сюзанна і білий світ, можливо, вже не дуже певний, але на її думку, ця жінка за стійкою є доказом, якщо докази комусь тут потрібні, того, що не все розвалюється чи йде в хибному напрямку. Вона якраз балакала з клієнтом, котрий оскаржував рахунок за переглянуті ним у себе в номері відеофільми, бо знає, що воно таке. Не переймайся, це майбутнє. Знову нагадала сама собі Сюзанна. «Це наукова фантастика, як місто лад. Сприймай все, як є». «Мені байдуже, що воно таке і в якому часі», – заявила Мія. «Я мушу бути поряд з телефоном. Я мушу піклуватися про мого малюка». Сюзанна було пройшла повщит на тренозі. Потім зупинилася і обернулася, щоб уважніше роздивитися, що там написано. Від 1 червня 1999 року готель Нью-Йорк Плаза Парк Хайят перетворюється на Королівський Плаза ООН. Це черговий великий проект компанії Сомбра – північний центр. Сомбра – це ж як в тому шикарному кондомініумі Затока Черепахи який так і не було збудовано, судячи з облямованою чорним склом вежі, що там стерчить на розі, – подумала Сюзанна. – Цікаво. А північний центр? Це північний центр позитроніки? Вона відчула, як укол болю прохромив їй голову. Укол? Та де біса? То був удар блискавки. У неї аж сльози бризнули з очей, і вона знала, хто наслав на неї цей біль. Це Мія, котру не цікавила ні корпорація Сомбра, ні північний центр позитроніки, ані сама темна вежа. Проявила так своє нетерпіння. Сюзанна розуміла, що з цим треба щось робити. Принаймні спробувати щось поміняти. Мія сліпо зосередилася на малюкові. Але якщо вона не бажає втратити свого малюка, їй доведеться трохи розширити власний кругозір. «Вона заїдає тебе всю дорогу!» – озвалася Детта. Голос її прозвучав тверезо, жорстко і підбадьорливо. «Та ти й сама це добре знаєш, а вже ж?» Сюзанна знала. Вона почекала, поки чоловік закінчив пояснювати свою проблему. Він замовив якийсь фільм під назвою x рейтинг Випадково. Але був не проти за нього заплатити, аби лише цю назву не записували до його рахунку а тоді зробила крок до стійки. Серце в неї калаталося. «Мій друг Матієсен Ван Вік мав замовити для мене номер», – промовила вона. При цьому вона помітила, з якою зарозумілою несхвальністю адміністраторка дивиться на її зашмаровану сорочку, і нервово хіхікнула. «Не можу дочекатися, коли врешті візьму душ і перевдягнуся. Трапився невеличкий інцидент під час ланчу». «А вже ж, мадам, дозвольте мені подивитися». Жінка повернулася до чогось схожого на невеличкий телевізор із друкарською машинкою при ньому. Натиснула кілька клавіш. Поглянула на екран, а тоді перепитала. «Сюзанна дін, це ви?» «Істинну правду кажеш. Дякую тобі». Ледь не зірвалося з її язика, але вона встигла його прикусити. «Так, це я». «Чи можете ви мені показати якийсь документ, будь ласка?» Некусь мить Сюзанну заціпало. А тоді вона полізла рукою до очеретяної торби і витягла звідти Орісу, намагаючись тримати її за тупий вигин. Якимсь чином вона згадала слова Роланда, сказані великому ранчору Кальї Вейнові Оверголсеру. «Наш бізнес – свинець!» Звісно, орізи – це не кулі, але близькі родички. В одній руці вона тримала тарілку, а в другій – маленьку різьблену черепашку. «Це згодиться?» – спитала ласкаво. «Що...» – почала красуня за стійкою, але щойно перевела погляд з на черепаху, як умент оніміла. Очі її стали величезними і трохи склянистими. Губи її вкриті якимсь неприродно рожевого кольору, блиском. Сюзанні подумала, що то радше карамель, аніж помада, розтулилася. Вона видала тихе зітхання. Ох! Це моє водійське посвідчення, бачите? сказала Сюзанна. На щастя, нікого не було поруч, навіть порті. Ті, хто щойно виписався з готелю, перебували на тротуарі намагаючись зупинити собі таксі. А тут, у холі, було сонно. Від бару, що розташовувався поза сувенірною крамничкою, замість ночі й дня тепер долітали звуки зоряного пилу. «Так, водійське посвідчення годиться», – погодилася адміністраторка тим самим зачудованим голосом зітханням. Гаразд, ви щось записуватимете?» «Ні, номер винайняв містер Ван Вік». «Мені лише треба... Можна мені потримати черепаху, мадам?» «Ні», – сказала Сюзанна, і адміністраторка почала римсати. Сюзанну вкотре приголомшив цей ефект. Вона б ніколи не повірила, що знову змусить ридати стільки людей, як воно колись було трапилося на тому плачевному першому і останньому концерті, де вона, тоді ще дванадцятирічна, грала на скрипці. «О, мені не можна її потримати!» Повторила адміністраторка, даючи сльозам повну волю. «Ні, ні, не можна мені її потримати». «О, дискордія, тобі не можна її». «Витріть шмарклі!» Промовила Сюзанна, її адміністраторка в момент замовкла. «Дайте мені, будь ласка, ключі від кімнати». Проте замість ключа ця євразійка вручила їй пакетик з пластиковою карткою. На внутрішньому боці пакетика – Либонь, щоб важче було прочитати потенційним злодіям, було написано номер 1919. Сюзанну це абсолютно не здивувало, а Мія, звісно, взагалі ні на що не звертала уваги. Вона трохи поточилася, похитнулася, довелося змахнути рукою, тією, в якій тримала свої водійські права, щоб утримати рівновагу. Була мить, коли вона подумала, що зараз повалиться просто на підлогу, та потім все повернулося до норми. «Мадам?» – звернулася до неї адміністраторка з відстороненим вельми нетутешнім виразом обличчя. «Ви нормально себе почуваєте?» «Так, лише втратила на пару секунд рівновагу». А сама дивувалася, що це таке з нею скоїлось. А вже ж відповідь їй була відома. Мії. Ці ноги належали Мії. А від моменту знайомства з містером «А мені не можна взяти собі школдпадда» перед вела Сюзанна. Її тіло почало повертатися до свого безногого стану. Звучить божевільно, але це правда. Тіло почало налаштовуватися під Сюзанну. «Міє, давай сюди. Веди нас». «Не можу. Поки що». Тільки но будемо самі, я візьмуся. Ой Христос Милосердний. Сюзанна впізнала цей тон. Вельми добре його впізнала. Ця курва виявилася сором'язливою. Сюзанна спитала адміністраторку: Це що за штука? Це такий ключ? Авжеж, звичайно, сей. Це ключ до вашої кімнати, а також для ліфта. Просто вставте його в щелину тим боком, як показує стрілка, і швидко витягніть. Коли на дверях загориться зелений вогник, можете заходити. У мене в касі трохи більше восьми тисяч доларів готівкою. Я вам усі їх віддам за цю чудову штуку, за вашу черепаху, вашу школдпадда, за вашу тортугу, за вашу кавіт, за... Ні, обірвала її Сюзанна і знов поточилася. Довелося вхопитися за край стійки. Ледь утрималася на ногах. Я зараз піднімуся. Спершу вона хотіла зайти до сувенірної крамнички, витратити трохи видурених у матца грошей на чисту сорочку, якщо вони там є. Але вирішила, що це може зачекати. Все мусить зачекати. Так, сей. Ніякої мадам, принаймні наразі. Їй пороблено черепахою. Зникає провалля між світами. — Ви краще забудьте, що мене бачили, добре? — Так, сей. Перемкнути вам телефон у стан не турбувати. Тут запротестувала Мія. Сюзанна не звернула на неї ані найменшої уваги. — Ні, не треба. Я чекаю на дзвінок. — Як скажете, сей. А очі її невідривно дивляться на черепаху. «Тільки на черепаху. Приємного вам перебування в Плаза-парк. Бажаєте, щоб партія допоміг донести ваш багаж?» «Хіба виглядає на те, що мені треба чиясь поміч, аби донести ці три срані торбочки?» Подумала Детта, але Сюзанна тільки заперечливо мотнула головою. «Дуже добре». Сюзанна вже майже відвернулася, але наступна фраза адміністраторки змусила її різко обернутися назад. «Скоро прибуде король! Король Ока!» Сюзанна дивилася на цю жінку, роззявивши рота. Її здивування межувало з шоком. Руки в неї взялися гусячою шкірою. Тим часом гарне обличчя адміністраторки залишалося безвиразним. Темні очі не відривалися від черепашки. Губи розтулені, ще й слина тепер блищить поверх помади. Якщо я затримуюся трохи довше, подумала Сюзанна, у неї просто почнеться оргазм. Сюзанні дуже хотілося підтримати бесіду про короля і око. Ця справа саме її стосувалася, і вона могла б це зробити. Вона зараз вела перед, кермувала їхнім автобусом, але знову її хитнуло. І вона зрозуміла, що не зможе, якщо тільки, а вже ж, не бажає потім повсти до ліфта рачки, а за нею слідом тягнутимуться порожні холоші її джинсів. «Може, якось потім», – подумала вона, розуміючи, що навряд чи. Занадто швидко все зараз змінюється. У бік ліфтів вона рушила вже звично накульгуючи, голосом, що виражав лише легке співчуття і не більше, Адміністраторка промовила її слід. «Сей, коли прибуде король і впаде темна вежа, всі гарні речі, такі як ота, що у вас, вони потрощаться. Настане темрява, і не буде нічого, крім виття дискордії і криків кентой!» Сюзанна не вважала за потрібне відповідати. Проте тепер мурашки побігли в неї вже й по потилиці. Навіть шкіра на голові стиснулась. Вона стрімко переставала відчувати власні ноги, тобто чужі ноги. От якби вона була в змозі бачити крізь джинси, чи не прозорішують там її нові гарні ноги? Може, вона побачила б, як тече венами кров, яскраво червона донизу, темніша, виснажена, повертається вгору, до серця, а сплетені в кіски м'язи, «Мабуть, так», – подумалось їй. Вона натиснула кнопку вгору і вже потім поклала тарелю-орізу до торби, вмовляючи себе триматися. Не впасти до того, як відчиняться двері якогось з трьох ліфтів. Піаніст у Барі перейшов до штормової погоди. Відкрилися середні двері. Сюзанна Мія зробила крок всередину ліфта і натиснула цифру «19». Двері сковзнули і зачинилися, але ліфт не ворухнувся. «Пластикова картка!» – нагадала вона собі. «Ти мусиш скористатися карткою!» Вона помітила щелину і, акуратно прицілившись стрілкою вперед, встромила туди картку. Цього разу, натиснувши цифру 19, вона побачила, що кнопка з цим номером засвітилась, і тут же її відкинуло вбік. «Це Мія вискочила наперед!» Сюзанна не пручалася, навіть відчула полегшення в глибині своєї втомленої душі. А що? Хай хтось інший кермує. Чом би й ні? Хай хтось інший якийсь час поведе автобус. Їй було достатньо того, що вона відчула, як до її ніг повернулася тілесна міць. П'ять Хоч Мія і була тут чужинкою в чужому краї, але навчалася швидко. На дев'ятнадцятому поверсі вона побачила показчик зі стрілкою, де були номери 1911, 1923, і швидко рушила коридором у напрямку номеру 1919. Зелений килим, зроблений з чогось приємно м'якого, шепотів під її їхніми краденими туфлями. Вона вставила ключ-картку, відчинила двері і увійшла. У номері стояло два ліжка. Поклавши на одне торби, вона без зацікавленості роздернулася навколо і втупилася поглядом у телефон. «Сюзанно!» – гукнула нетерпляче, «Що? Що я мушу зробити, щоб він задзвонив?» Сюзанна щиро розраготалася. «Любонько, ти не перша ставиш це питання, повір». До тебе ним загадувалися щонайменше мільйон разів. Він або задзвонить, або ні. У свій час. Тим часом, чому б тобі не роздивитися тут? Пошукати, куди б покласти твоє майно? Вона очікувала на опір, але дарма. Мія почала нишперити по кімнаті, навіть не додумавшись відкрити штори, хоча Сюзанні дуже хотілося побачити місто з такої висоти. Зазирнула до ванни розкішної, мармурової на вигляд, та ще й стіни в дзеркалах. Потім до шафи. Там, на полиці, накритий пластиковими пакетами для одягу, який збираються віддати до хімчистки, містився сейф. Напис на ньому Мія прочитати не зуміла. Час від часу і в Роланда траплялися подібні проблеми. Але в нього вони виникали через різницю між англійською і абеткою і великими літерами високої мови внутрішнього світу. Сюзанні здалося, що Мія має проблему іншого гатунку. Хоча її узурпаторка і знала цифри, читати, як гадала Сюзанна, вона не вміла взагалі. Сюзанна виступила наперед, проте не на повну силу. Якусь мить вона бачила дві таблички двома парами очей. Відчуття було таким дивним, що її аж занудило. Врешті картинка злилася в одну, і вона змогла прочитати напис. «Цей сейф призначено для ваших особистих речей. Менеджмент «Плаза Парк Хаят» не несе відповідальності за сховані тут речі. Готівка і коштовності мусять зберігатися в сейфі готелю. Щоб встановити код, наберіть чотири цифри і натисніть «Від». Аби відкрити сейф, наберіть ваш код і натисніть Відкрити. Сюзанна передала правління Мії, щоб та сама вибрала цифри. Та вибрала одиницю і три дев'ятки. Поточний рік – Лебонь найперша комбінація, яку набере можливий готельний злодій. Але не найгірша. Принаймні, не номер кімнати. Крім того, це правильні цифри. Цифри сили. Сігул. Вони обидві це розуміли. Набравши цифри, Мія посмикала дверцята. Побачила, що сейф замкнуто міцно. Потім знову набирала свій код. З глибин сейфа почулося дзижчання, і дверцята прочинилися навстіж. Вона поклала туди виленілу червону торбу з написом «Доріжки серед міста. Через скриньку, що стояла всередині торби, та ледь пролізла на полицю. А потім ще й торбу з орізами. Знову зачинила і замкнула сейф. Посмикала за ручку. Впевнилося, що все гаразд, і кивнула. Сумка Бордерс залишилася на ліжку. Вона дістала з неї пачку грошей і засунула собі до передньої кишені джинсів, до тієї, де вже лежала черепаха. «Ти мусиш перевдягтися у чисту сорочку», нагадала Сюзанна своїй незваній гості. Мія, нічия дочка, не відгукнулася. Їй, вочевидь, було начхати на сорочки, Хоч брудні вони, хоч чисті. Вона не відводила очей від телефону. На якийсь час, поки не повернуться перейми, її увага буде зосереджена лише на телефоні. «А от тепер ми і побалакаємо», – промовила Сюзанна. «Ти обіцяла. І цю свою обіцянку ти мусиш виконати. Тільки не в тому бенкетному залі». Її пересмикнуло. «Десь на дворі. Прошу». «Мені треба на свіже повітря. Банкетна зала смердить смертю». Мія не суперечила. Сюзанна мала відчуття, ніби ця жінка риється на полицях пам'яті, роздивляється, відкидає, роздивляється і відкидає. І нарешті знаходить потрібне. «Як ми туди потрапимо?» – спитала індиферентно Мія. Чорношкіра жінка, котра тепер складалася з двох жінок, знову, сіла на одне з ліжок, зчепивши руки на колінах. Немов на санчатах сидить, — промовила до себе Сюзанна наполовинка. — Я ж то в хатиму, а ти керуй. І пам'ятай, Сюзанно Міє, якщо бажаєш від мене допомоги, відповідай щиро. Відповідатиму, промовила інша. Тільки не сподівайся, що мої відповіді тобі сподобаються. Що ти хочеш, не має значення. Господи, ніколи ще мені не траплявся хтось, хто б ставив стільки запитань. Часу нема. Тільки на зазвонить телефон, балачці кінець. Отже, якщо взагалі хочеш, щоб ми почали палавар, Сюзанна не дала їй закінчити. Вона заплющила очі і відкинулася назад. Ліжко не завадило її падінню. Вона його пролетіла наскрізь. Вона дійсно падала. Падала у прірву. І чула приглушені відстанню дзвоники Тодишу. Ось я і знову лечу, майнула їй думка. А тоді інша. Едді, я кохаю тебе. Заспів. Комала комхою. Як же гарно будь живою в демонічнім світлі місяця, дивитися здаля на дискордію. Відспів. Комала комп'ять. Тіні хай повзуть, не сплять. Поки бачиш світ, допоки ходиш світом, радій. Нема на тобі проклять.